Покнулося хитро-мудре різьблення у вигляді гірлянд, завитків і китиць. Мідні ручки, хоча й заляпані білою фарбою, були чудові. Річ, безумовно, великовагова, проте виконана настільки елегантно і витончено, що великоваговість аж ніяк не відштовхує. «Як ви себе зараз почуваєте?» – почув містер Богіс чийсь голос. «Дякую, мені набагато краще». Це швидко минає. Мій лікар каже, що хвилюватися в таких випадках не варто. Потрібно лише відпочити кілька хвилин. Так, додав він, повільно піднімаючись на ноги. Так, краще. Тепер усе гаразд. Він почав невпевнено рухатися кімнатою, розглядаючи меблі. Йому було зрозуміло, що крім комода, його оточують вельми убогі речі. «Пристойний дубовий стіл», – говорив він. «Але, боюся, недостатньо старий, щоб становити собою якийсь інтерес. Хороші зручні стільці, але вже дуже сучасні. Так-так, сучасні. Ось ця шавка. Що ж, досить мила, але знову ж таки, жодної цінності не становить. Комод». Він недбало пройшов повскомот Чіпендейла і презирливо класнув пальцями. Коштує, я б сказав, кілька фунтів, не більше. Боюся, досить груба підробка, виготовлений, напевно, за часів королеви Вікторії. Це ви пофарбували його білою фарбою? Так, сказав Раміс. Робота берта. Дуже розумний крок. Будучи білим, він не здається таким відразливим. «Чудова річ!» – завважив Раміс, «І різблення гарне!» «Машинна робота!» – з надмірністю, – відповів містер Богіс, нахилившись, щоб краще роздивитися вишукане виконання. «За миль видно, але по-своєму досить непогано. Щось тут є». Він неквапливо рушив у бік. Я раптом зупинився і повернувся, уперше кінчиком пальця в підборіддя. Він схилив голову на бік і насупився, наче занурився в глибокі роздуми. «Знаєте що?» – сказав він, дивлячись на комод і лечутно вимовляючи слова. «Я дещо згадав. Мені давно потрібні ніжки на кшталт цих. У мене вдома є цікавий столик і з тих, що ставлять перед диваном». Щось на кшталт кавового столика І в Михайлів день, коли я переїжджав до іншого будинку Безглузді вантажники пошкодили в нього ніжки На них тепер краще не дивитися А столик мені дуже подобається Я завжди тримаю на ньому велику біблію А також усі мої проповіді Він замок, водячи пальцем по підборіддю Я ось про що подумав «Ці ніжки від вашого комода могли б цілком згодитися. Так, мабуть, що так. Їх легко можна відпиляти і приладнати до мого столика». Він озирнувся. Троє чоловіків стояли абсолютно нерухомо. Три пари очей, таких різних, але однаковою мірою недовірливих, підозріло дивилися на нього». Маленькі свинячі оченята Рамінса, безглузді очі Клода і два різних ока Берта. Одне дивне, якесь затуманене, з маленькою чорною крапкою всередині, схоже на риб'яче око на тарілці. «Ну і ну, та що це я несу? Я так кажу, ніби це моя річ, перепрошую». «Ви хочете сказати, що бажали б купити його?» – сказав Рамінс. Містер Богіс озирнувся на комод і насупився «Не впевнений, можна, звісно, але знову ж таки, якщо подумати?» «Ні, гадаю, з ним клопоту не оберешся, не вартий він того, залишу його, мабуть» «І скільки би ви хотіли запропонувати?» – запитав Рамінс «Бачте, річ то не справжня, звичайна підробка» А ось я так не вважаю, заперечив Раміс. Він тут уже понад 20 років, а до цього стояв у замку. Я сам його купив на аукціоні, коли помер старий Сквайр. Тож не розповідайте мені, ніби ця штука нова. Вона зовсім не нова, але й точно не більше 60 років. «Більше – заперечив Раміс. Берт, де папірець, який ти якось знайшов у шухляді? Це й старий рахунок». Юнак відсутнім поглядом подивився на батька. Містер Богіс відкрив булорота, потім швиденько закрив його, так і не вимовивши жодного слова. Він буквально тремтів від хвилювання. І щоб заспокоїтися, підійшов до вікна і втупився на пухку курку яка клювала на подвір'ї розсипані зерна. «Так, о, у глибині того ящика лежала під пасками для кроликів», – говорив Рамец. «Дістайно її і покажи священнику». Коли Берт підійшов до комода, містер Богіс знову обернувся. Не дивитися він не міг. Він бачив, як юнак витягнув зсередини шухляду і ще звернув увагу на те, як легко шухляда висовується. Він бачив, як рука Берта ховається всередині шухляди і риється серед дротів і мотузок. «Ця чи що?» Берт витягнув пожовклий складений папірець і відніс його батькові, який розгорнув його і наблизив до обличчя. «Не будете ж ви казати, що це не старовинний почерк», – сказав Раміс і простягнув папірець містеру Богісу, чия рука, коли він брав його, нестримно тряслася. Папірець був ламкий і злегка хрустів у нього між пальцями. Похилими літерами, каліграфічним почерком було написано таке. Едвард Монтегю Есквайр, Томасу Чіпендейлу. Великий комод червоного дерева, надзвичайно тонкої роботи, з дуже багатим різдбанням, на жалобчастих книжках з дома вельми акуратно виповненими довгими шухлядами в середній частині та двома такими самими з боків, з мідними ручками та орнаментом, все разом повністю закінчено та виконано у витонченому смаку, 87 фунтів. Містер Богіс усіма силами намагався зберегти спокій і побороти хвилювання, що розпирало його зсередини і викликало запаморочення. Боже мій, це важко повірити. З рахунком ціна його ще підвищується. Скільки ж він тепер коштуватиме? Дванадцять тисяч фунтів, чотирнадцять, може п'ятнадцять чи двадцять, хто знає. «Те, що я вам і казав – підробка вікторіанської епохи. Це звичайний рахунок. Той, хто виготовив цю штуку, видав її за старовинну річ і віддав своєму клієнтові. Таких рахунків я багато бачив. Зверніть увагу, що він не пише, що сам зробив цю річ. Тут би відразу все і розкрилося». «Говоріть, що хочете», заявив Раміц, – заявив Раміс, «але папірець старовинний». Зрозуміло, мій дорогий друже. Річ вікторіанської епохи, кінця її. Приблизно 1890 рік, 60-70 років тому. Я таких сотні бачив. То був час, коли маси столярів-червонодеревців тільки тим і займалися, що підробляли красиві меблі попереднього століття. «Послухайте, святий отче», – сказав Раміц тикаючи в нього товстим брудним пальцем. «Я вже не буду говорити про те, що ви нічого не тямите в меблях, але скажу вам ось що. Звідки у вас така впевненість, що це підробка, коли ви навіть не бачили, який він має вигляд під фарбою?» «Підійдіть сюди», – сказав містер Богіс. «Підійдіть сюди, і я покажу вам дещо». Він став поруч із комодом і почекав, поки вони підійдуть. Ніж є в кого-небудь. Клод дістав кишеньковий ножик із ручкою з рогу, містер Богіс узяв його і вийняв найменше лезо. Потім, діючи з видимою недбалістю, але насправді надзвичайно акуратно, почав відколупувати білу фарбу на крихітній ділянці верхньої частини комода. Фарба легко відшаровувалася від старого твердого покриття. Очистивши приблизно три квадратні дюйми, він відступив і сказав «Погляньте сюди». Це було прекрасно. Тепла плямочка червоного дерева, що сяяла, наче топас, справжнім кольором двохсотрічної давнини, соковитим і насиченим. «Ну, і що тут не так?» – запитав Рамінс. «Та він же оброблений. Відразу видно. І звідки це видно, містере?» Ну, розкажіть нам. Мушу зізнатися, пояснити це досить важко. Тут уся справа в досвіді. Мій досвід підказує мені, що дерево, поза всяким сумнівом, оброблено вапном. Його використовують для того, щоб надати червоному дереву темного кольору, що свідчить про пристойний вік. Для дуба використовують поташ, а для горіха азотну кислоту – для червоного ж дерева завжди вапно. Троє чоловіків присунулося ближче, щоб подивитися на очищене дерево. Схоже, в них прокинулося щось на кшталт інтересу. Завжди цікаво дізнатися про новий вид шахрайства або обману. Подивіться уважніше на структуру дерева. Бачите характерний помаранчевий відтінок темно-червоного і коричневого кольору? Це ознака вапна. Вони потягнулися носами до дерева. Першим Рамінс, за ним Клод, а потім Берт. І потім ця патина, продовжував містер Богіс. Чого? Він пояснив їм значення цього слова стосовно меблів. Мої дорогі друзі, та ви уявити собі не можете, на що готові негідники, аби тільки зімітувати чудовий вигляд справжньої патини з насиченим кольором бронзи. Це страшно, просто страшно, і мені боляче говорити про це. Він презирливо випалював слова і корчив кислу фізіономію, зображуючи крайню огиду. Чоловіки мовчали, чекаючи нових откровень. «На які тільки хитрощі не пускаються смертні, щоб ввести в оману невинних», – кричав містер Богіс. «Усе це надзвичайно гидно. Знаєте, що вони тут зробили, мої друзі? Я то чудово розумію. Я бачу, як вони це зробили. Довго протирали дерево ляною олією, вкривали його лужною політурою з додаванням підступного барвника, чистили пемзою та олією». Натирали воском разом із брудом і пилом. І нарешті піддавали тепловій обробці, щоб полірування потріскалося і стало схоже на покриття двохсотлітньої давнини. Не можу без гіркоти навіть думати про таку безсоромність. Троє чоловіків продовжували витріщатися на невелику ділянку темного дерева. «Доторкніться до неї», – наказав містер Богіс. «Прикладіть до нього свої пальці». «Ну, і як тепле воно, чи холодне на дотик?» «Та начебто холодне», – сказав Рамінс. «Саме так, мій друже. А справа-то вся в тому, що липова патина завжди на дотик холодна. Справжня патина на дотик напрочуд тепла». «Ця на дотик нормальна», – сказав Рамінс, маючи намір посперечатися. «Ні, сер, вона холодна. Але, звісно ж» потрібно мати досвідчений і чутливий кінчик пальця, щоб винести позитивне судження. Важко очікувати, щоб ви були здатні судити про це, як важко очікувати, що я можу судити про якість вашого ячменю. Усе в житті, мій дорогий сер, досягається досвідом». Троє чоловіків невідривно дивилися на дивакуватого круглолицого священника – але тепер уже не так підозріло, бо дещо про свій предмет він усе таки знав. Втім довіряти йому вони поки що не збиралися. Містер Богіс нахилився і вказав на металеву ручку комода. Ось де ще шахраї доклали руку, сказав він. У старої бронзи зазвичай є і колір, і відмінні риси, хоч це то вам відомо. Вони дивилися на нього в усі очі, чекаючи подальших откровень. Але вся біда в тому, що є майстри, які вміють надзвичайно спритно підробляти колір. По суті справи, майже неможливо відрізнити справжній колір від фальшивого. І мені не соромно зізнатися, що часто це і мене ставить у глухий кут тому немає жодного сенсу зішкрібати фарбу з ручок. Навряд чи це нам щонебудь дасть. Як це можна робити так, щоб нова мідь здавалася старою? – запитав Клод. Адже мідь не ржавіє. Ви абсолютно праві, мій друже, але в цих негідників є свої способи, які вони зберігають у таємниці. Які, наприклад? – запитав Клод. Відомості такого роду він не міг пропустити повз вуха. Ніколи не знаєш, раптом щось і стане в пригоді. Потрібно, наприклад, зробити ось що, сказав Богіс. Помістити ручки ввечері в ящик зі стружками червоного дерева, просоченими амміачною сіллю. Амміачна сіль робить метал зеленим. Але якщо зелень зішкряпти, під нею можна виявити Приємний, м'який, теплий відтінок сріблястого кольору. Той самий відтінок, який характерний для старої бронзи. Це така безсоромність. Утім, із залізом і не такі штуки витворяють. «А що вони роблять із залізом?» – із дедалі більшим інтересом, – запитав Клод. «Із залізом простіше», – відповів містер Богіс. «Залізні замки, пластини й петлі – Просто занурюють у звичайну сіль, і ті за дві секунди повністю покриваються іржею та щербинками. Добре, зауважив Раміс. Отже, ви зізнаєтеся, що до ручок нічого сказати не можете. По-вашому, їм може бути багато сотень років, так? Він дістав із кишені піджака викрутку. Одночасно, хоча ніхто цього й не помітив, витягнув маленький мідний шуруп і затиснув у долоні. Потім вибрав один із шурупів у комоді, кожна ручка кріпилася на чотирьох, і почав дбайливо зішкрібати сліди білої фарби з ручки. Коли він зішкріб фарбу, почав повільно вигвинчувати шуруп. «Якщо це справжній старовинний мінний шуруп XVIII -го століття, – говорив він, – то гвинтова лінія буде трішки нерівною, і ви легко зможете переконатися, що її прорізано за допомогою напилка. Але якщо це зроблено за пізніших часів, вікторіанських чи ще пізніших, тоді зрозуміло, і шуруп належить до того ж часу. Це буде річ машинної роботи масового виробництва». Що ж, зараз побачимо. Для містера Богінса не складало труднощів, прикривши рукою старий шуруп, замінити його захованим у долоні. Нескладний трюк особливо добре йому вдавався і протягом багатьох років приносив успіх. Кишені його священицького вбрання були завжди набиті дешевими шурупами різних розмірів. Ну ось, сказав він, простягаючи новенький шуруп Рамісу. Погляньте на, дивіться, яка рівна гвинтова лінія, бачите? Ще пак не бачите. Звичайний шуруп, та ви самі можете сьогодні купити такий самий за дешево в будь-якій залізній крамниці. Шуруп пішов по руках. Кожен уважно розглядав його. Цього разу навіть Раміс був здивований. Містер Богіс поклав у кишеню викрутку разом із шурупом ручної роботи, після чого повернувся і повільно пройшов повз трьох чоловіків до дверей. «Мої дорогі друзі», – сказав він, зупинившись перед входом на кухню, «я так вам вдячний, що ви дозволили мені зазирнути у ваш дім. Ви такі добрі. Сподіваюся, я вам не здався занудою». Раміс відірвався від розглядання шурупа. «Ви нам так і не сказали, скільки збиралися запропонувати», – зауважив він. «Ах, так», – вимовив містер Богіс, – «абсолютно вірно. Що ж, якщо бути до кінця відвертим, то з ним стільки клопоту. Думаю, залишу його. І все ж, скільки б ви за нього дали? Тобто ви хочете сказати, що і справді бажаєте розлучитися з ним?» Я не говорив, що хочу розлучитися з ним. Я запитав тільки скільки. Містер Богіс перевів погляд на комод, схилив голову в один бік, потім в інший, насупився, витягнув губи, потиснув плечима і зневажливо махнув рукою, ніби хотів сказати: "Що й говорити, тут нема про що. Ну, скажімо, 10 фунтів, думаю, це справедливо". «Десять фунтів?» – вигукнув Раміц. «Не смішіть мене, святий очі! Прошу вас! Навіть якщо його на дрова брати, він дорожче коштує!» з огидою вимовив Клод. «Та ви подивіться на цей рахунок!» – продовжував Раміц, з такою силою тикаючи цінний документ своїм брудним вказівним пальцем, що містер Богіс стривожився. «Тут же точно написано, скільки він коштує. Вісімдесят сім фунтів!» Це коли ще він новим був, а тепер він старовинний і коштує вдвічі дорожче. Вибачте мені, сер, це не зовсім так, адже це другосортна підробка. Але ось що я вам скажу, мій друже. Людина, я досить відчайдушна і впоратися з собою не можу. Пропоную вам цілих 15 фунтів. То як? 50, сказав Рамінс. Містер Богіс відчував у ногах аж до самих п'ят приємне поколювання. Комод його! Сумнівів жодних немає. Але звичка купувати дешево, настільки дешево, наскільки це в межах людських сил, була в ньому надто сильна, щоб здаватися так легко. «Мій дорогий!» – м'яко прошепотів він – «Мені потрібні тільки ніжки. Можливо, потім я і знайду якесь застосування для ящиків. Але все інше, сам каркас, як правильно зауважив ваш друг, це просто дрова». «Тоді 35», – сказав Рамінс. «Не можу, сер, не можу. Він того не коштує. Та й не личить мені торгуватися. Недобре це». «Зроблю вам остаточну пропозицію, після чого йду. Двадцять фунтів». «Згоден, уривчато кинув раміць. Він ваш». «Ну ось», – сказав містер Богіс, стиснувши руки. «І навіщо він мені? Не потрібно мені було все це затівати». «Тепер уже не можна відступати, святий отче. Угода відбулася». «Так, так, я знаю». «А як ви його заберете?» «Дайте подумати. Якщо я заїду на машині на подвір'я, може джентльмени не вважатимуть за працю завантажити його?» «У машину? Ця штука в машину ні за що не влізе. Тут вантажівка потрібна». «Зовсім не обов'язково. Однак подивимося. Моя машина стоїть на дорозі. Я митью повернуся». «Якось упораємося, упевнений». Містер Богіс пройшов через двір... І вийшовши за ворота, попрямував довгою колією через поле до дороги. Він упіймав себе на тому, що нестримно сміється, а всередині в нього, здавалося, від шлунка піднімаються сотні крихітних бульбашок і весело лопаються в голові, наче содова». Лютики в полі, виблискуючи на сонці, несподівано стали перетворюватися на золоті монети. Земля була просто всіяна ними. Він звернув з колії і пішов по траві, копаючи їх ногами, наступаючи на них і насолоджуючись їхнім металевим дзвоном. Він на силу стримувався, щоб не пуститися бігти. Але ж священники не бігають. Вони ходять статечно. «Іди статечно, Богісе, вгамуйся, Богісе. Тепер поспішати нікуди. Комод твій. Твій за 20 фунтів. А коштує він 15 чи 20 тисяч. Комод Богіса. За 10 хвилин його занурять у твою машину, і він легко в ній поміститься». І ти поїдеш назад до Лондона, і будеш усю дорогу співати. Містер Богіс везе комод Богіса додому в машині Богіса. Історична подія. Що тільки не дадуть газетярі, щоб закарбувати таке? Може влаштувати їм це? Мабуть, подивимося. Який чудовий день. Чудовий сонячний, чорт забирай». Рамінс у цей час говорив, подивіться на цього старого дурня, який дає 20 фунтів за такий мотлох. «Ви трималися молодцем, містер Рамінс», – сказав йому Клод. «Думаєте, він вам заплатить? А ми вантажити не будемо, поки не заплатить». «А якщо комод не влізе в машину?», – запитав Клод. «Знаєте що, містер Рамінс?» Хочете знати мою думку? Думаю, така велетенська громадина в машину не війде. І що тоді? Тоді він скаже ну, і чорт з нею. Поїде, і більше ви його не побачите, як і грошей. Він і не збирався купувати його. Раміс задумався над цією новою, вельми тривожною перспективою. «І як така штуковина влізе в машину?» – невблаганно продовжував Клод. «Та у священників і не буває великих машин. Ви коли-небудь бачили священника з великою машиною, містера Рамінс?» Начебто ні!» «Отож, а тепер послухайте мене!» «У мене ідея. Адже він нам сказав, що йому потрібні тільки ніжки. Так? Тому відпиляємо їх швиденько, поки він не повернувся. Хоч тоді комод точно влізе в машину. Йому не доведеться відпилювати їх самому, коли він приїде додому. Тільки й усього». «Що ви про це думаєте, містер Рамінс?» На плоскому дурному обличчі Клода було написано «приторне самовдоволення». «Ідея не така вже й погана», – сказав Рамінс, дивлячись на комод. «Чесно кажучи, до біса гарна. Нам краще поквапитися. Ви з Бертом виносите його у двір, а я піду по пилку. Тільки спочатку вийміть ящики». Не минуло і двох хвилин, як Клод і з Бертом винесли комод на подвір'я і поставили його догори дригом серед курячого посліду гною і бруду. Вони бачили, як ополі стежкою, що веде до дороги, крокує маленька чорна фігура. Щось було вельми кумедне в тому, як фігура поводилася. Вона прискорювала крок, потім підстрибувала, підскакувала і бігла підстрибом. І раз їм здалося, ніби з боку галявини прокотилася весела пісня. На мою думку, він ненормальний, сказав Клод, і Берт похмуро посміхнувся, обертаючи своїм затуманеним оком. І з сараю, притискаючись до землі, наче жаба, навшпиньки пришкандибав Раміс із довгою пилкою. Клод узяв у нього пилку і взявся до роботи. Подалі відпилюй, сказав Раміс, не забувай, що він хоче приладнати їх до іншого столика. Червоне дерево було міцним і дуже сухим. І в міру того, як Клод пиляв, дрібний червоний пил вилітав з-під пилки і м'яко падав на землю. Ніжки відскакували одна за одною. І коли всі були відпилені, Берт нагнувся і акуратно склав їх. Клод відступив, дивлячись на результати своєї праці. Настала дещо довга пауза. «Ще в мене до вас запитання, містере Раміц, повільно промовив Клод. «А тепер могли б ви засунути цю величезну штуковину в багажник?» «Якщо це не вантажівка, то ні», – правильно, – вигукнув Клод. «А у священиків вантажівок не буває. Ви і самі знаєте. Зазвичай вони їздять на крихітних морісах-вісімках або остінах-сімках». "Йому тільки ніжки потрібні", сказав Раміц. "Якщо решта не поміститься, то нехай залишає. Скаржитися йому нема на що. Ніжки він отримає". "Ну, вже не скажіть, містере Раміц", терпляче промовив Клод. "Ви не гірше за мене знаєте, що він почне збивати ціну, якщо все до останнього шматочка не втисне в машину". «Коли справа доходить до грошей, священики стають такими ж хитрими, як і всі інші. Це точно. А цей старий ган чим кращий? То чому б нам не віддати йому всі його дрова? І діло з кінцем? Де тут у вас сокира?» «Думаю, ти правильно міркуєш», – сказав Раміс. «Берт, принеси носокиру». Берт пішов у сарай, приніс довгий колун і подав його Клоду. Клод поплював на долоні і потер їх одна ободну. Потім, високо замахнувшись, почав люто нападати на бездоганий каркас комода. Робота була важка і минуло кілька хвилин, перш ніж він більш-менш розніс комод на шматки. «Ось що я вам скажу», – заявив Клод, розгинаючи спину і витираючи лоб. Щоб там не казав священник, а до біса гарний був Тесля, який сколотив цю штуку. А вчасно ми встигли. Крикнув Раміс. Гон він іде. Кінець оповідання.